Tommy och Annika gick naturligtvis i skolan. Varje morgon klockan åtta traskade de iväg hand i hand med skolböckerna under armen. I den tiden höll Pippi för det mesta på att rykta sin häst där det klä på Herr Nilsson hans lilla kostym. Äldre också tog hon sin morgongymnastik vilket gick till så att hon ställde sig kapprak på golvet och gjorde 43 frivolter efter varann. Därefter brukade de sätta sig på köksbordet och i allskens ro dricka en stor kopp kaffe med oss smörgås till. Tommy och Annika tittade alltid så längtansfullt in mot Villa Villekulla när de strävade iväg till skolan. De skulle mycket hellre vilja gå och leka med Pippi. Om åtminstone Pippi också hade gått i skolan så hade det väl någorlunda gått an. Tänk så roligt vi kunde ha tillsammans när vi gick hem från skolan, sa Tommy. Ja, när vi gick dit också, trodde Annika. Hör med, det tänkte på det. Det står tråkigare tyckte det att det var att inte Pippi gick i skolan och det sist beslutade ge att försöka övertala henne och börja. Du anar inte en så snäll fröken vi har sa Tommy listigt till Pippi en eftermiddag när han och Annika hade gått på besök till Villa Villekulla efter att först ordentligt ha läst sina läxor. Om du visste vad det är roligt i skolan bedyrade Annika jag skulle bli tokig om jag inte fick gå. Pippi satt på en pall och hjälpte till att tvätta fötterna i en balja. Hon sa inget, bara vickade till med tårna i takt så att vattnet stänkte runt omkring henne. Man behöver inte vada så fasligt länge fortsatte Tommy bara till klockan 2. Ja, och så får man ju lov och påsklov och sommarlov sa Annika. Pippi bet sig eftertänksamt i stortån men satt fortfarande tyst. Plötsligt hävde hon beslutsamt ut allt vattnet på köksgolvet så att herr Nilsson som satt ett stycke därifrån och lekte med en spegel fick sina byxor alldeles nerblöta. Det är orättvist, sa Pippi strängt, utan att bryta om herr Nilssons förtvivlan över de våta byxorna. Det är absolut orättvist, jag tänker inte tåla det. Vad då för något, undrade Tommy. Om fyra månader är det jul och då får ni jullov. Men ja, vad får jag? Pippis röst lät sorgsen. Inget jullov, inte det alla minsta lilla jullov, sa hon klagande. Här måste det bli en ändring, imorgon börjar jag skolan. Tommy och Annika klappade händerna för tjusning. Hurra, då väntar vi på dig utanför våran pol klockan åtta. Nej, äh, sa Pippi, så tidigt kan jag inte börja. Och förresten rydde jag nog till skolan. Och det gjorde hon. Precis klockan tio dagen därpå lyfte hon ner sin häst från verandan och en stund senare fick alla människor i den lilla stan brått att rusa till fönstren för att se vad det var för en häst som hade råkat i sken. Det vill säga, de trodde att den hade råkat i sken, men det hade den inte. Det var bara Pippi som hade lite bråttom att komma till skolan. I vildaste galopp sprängde hon in på skolgården, hoppade av hästen mitt i farten, band honom vid ett träd och släppte upp dörren till skolsalen med ett brakande som kom Tommy och Annika och deras snäpp. Snälla klasskamrater att hoppa till i bänkarna. Hej, svis, höjtade Pippi och svängde sin stora hatt. Kommer jag låga om det plutifikationen? Tommy och Annika hade berättat för sin fröken att det skulle komma en ny flicka som hette Pippi Långstrump och fröken hade också hört talas om Pippi i den lilla stan och eftersom hon var en mycket snäll och trevlig fröken så hade hon beslutat att göra allt för att Pippi skulle trivas i skolan. Pippi sänkte sig ner på en ledig bänk utan att någon bad henne om det. Men fruken brydde sig inte om hennes våslysa sätt. Hon sa bara helt vänligt: "Välkommen till skolan, lilla Pippi. Jag hoppas att du ska trivas och att du ska lära dig riktigt mycket." "Ja, och jag hoppas att jag får jullov," sa Pippi, "det är därför jag har kommit hit, rättvisa framför allt."